Своя людина. Як почалося повстання, Забузький був певний, що Хмельницького швидко розгромлять. Отож він, хоч і примушений був на байдаку привстати до повстанців, але погодився так, щоб завжди мати можливість виправдитися перед поляками. Він увесь час закликав до поміркованості, до вичікування, а навіть до згоди з Потоцьким. Коли Хмельницький під жовтими водами, щоб виграти час, почав трактувати з поляками, Забузький завзято його підтримував. Але на думці мав зовсім інше, ніж гетьман, а він сподівався, що за кілька днів надійде коронне військо, і тоді Хмельницькому не врятуватися, а до того часу треба було якось прислужитись полякам. У переговорах під жовтими водами польським послом був Чернецький Обережно, так щоб ніхто не помітив, а Забузький дав зрозуміти, що Чернецький може рахувати на нього цілковито. Восацький полковник дуже зрадів, але завчасно. Хмельницький увесь час затримував його і не пускав повертатись до польського табору. А після розгрому Чернецький опинився в полоні. Забузький з великими труднощами тільки один раз знайшов спосіб залишеницьким сам на сам. І гусарський полковник на його запитання, що робити, встиг відповісти тільки два слова – «забий Богуна». Забузький не знав, не міг знати, що Богун – особистий ворог Чарницького, але зовсім не здивувався. Якраз саме Богун здавався йому найнебезпечнішим для поляків. Завзятий, гарячий, улюблений хлопства і козацької черні, надзвичайно талановитий ватажок, богун уже під жовтими водами, висловлював такі сміливі думки, що Хмельницький тільки похекував. Жодних трактатів з ляхами, всіх посполитих повернути на козаків, загнати панів аж за віслу. Забузький не вірив, щоб Хмельницький зважився, переводити в життя таку програму. Але хто б заручився, що на місці Богдана через деякий час не опиниться Іван Богун. Отож, залишалося тільки дивуватися, який спостережливий та передбачливий Стефан Чернецький. Забий Богуна. Це потрібно для поляків. Це наказав поляк. Але чи не думав уже про це саме Забузький раніше? Думав. Тільки не усвідомлював, але думав, бо мав усі підстави боятися Богуна і бажати йому смерті. Чи знав Богун про зрадницький підступ Забузького на барабашевому байдаку? Чи знав він, що саме Забузький виказав, що посол Вічемберга не шлях під Сибульський, а прихильник Хмельницького Іван Богун? Певно, не знав. Але щодням міг здогадатися. Може, навіть уже й тепер є в нього підозра, бо чого ж це він так скоса, з таким недовір'ям і навіть з ненавистю поглядав на Забузького? Невже тільки за поміркованість? За нахил до трактування з поляками, так чи інакше? А треба цьому покласти край. Заподіяти смерть Богунові. Та чи знайшлася бо у всьому війську козацькому. Така зрадницька рука. Багато було тут гультяїв, розбишак. Багато було таких, що грабували з Забузьким на Дону московських купців. Багато було таких, що без милосердя різали дітей і жінок під час наскоків на городи кримські. Але нікому з них Забузький не насмілився б навіть натякнути про замах на богуна. Проте один такий був. Пристав до Забузького на Дону і служив йому вірному пес. Ну, поможи Боже! Коли пощастить синькові, коли Чернецький скаже про це по тоцькому, небе неабиякі можливості. Так чи інакше повстання Хмельницького придушать, більше чи менше будуть козацькі права, однаково. Забузький своє матиме ляхи не забудуть. А спершу якась нагорода, може і мобілітація, потім, може, навіть полковництво, а разом з ціле староство. Потім... Ех. Про що там гадати? Якби тільки пощастило виконати наказ Черницького і виконати до того, як повстанців приборкують остаточно. У вівторок 26 травня ще тільки-тільки починалося ріти, а військо коронне вже вирушило на Богуслав. Відступали табором. Його цілу ніч споряджав найдосвідченіший у обозництві ротмістр пан Бегановський, а він наказав покинути всі найважчі вози і взяти тільки легкі, придатні до таборування. Кожній хоругві сто коней. Дозволено було взяти з собою не більше 25 возів, а в 50 не більше як по 15. Це значно полегшувало відступ. Зі з п'яти між собою возів утворено довжелезний чотирикутник, широчиною всього лише у 8 возів, щоб зміцнити цю рухому фортецю вози поставлено у два ряди. На чолі чотирикутника йшло 8 гармат під генералом артилерії Денгофом. Перед гарматами – відділ піхоти, ззаду – драгуни. Стільки ж гармати, під такою ж заслоною, мали захищати середину табору. Така ж сама заслона була й для тилу. Коні містилися всередині табору. По боках маршувала піхота. Тилом командував гетьман-польний Мартин Каліновський, авангардом – Потоцький. Калимовський був вверхи, Потецький – у кареті. Через хворість, чи через те, що своїм звичаєм добре хивнув перед виправою. Разом, у середині і зовні, було в таборі понад 10 тисяч людей, і стільки ж коней, ледве не стільки ж возів, повозів з гарматами і амуніцією, коляс панських з двірським добром і коштовностями. Рух цього велетинського ланцюга – був дуже тяжкий і повільний, але першу милю, по-рівному, пабір посувався у певнім порядку. Богун, стежачи за ним зі своєї криївки з горобка, тільки похитував головою. Хач бістові діти, і будь не погано. А яка самовпевненість? Навіть хороги не звідти не вислали. Справді, навіть коло самого лісу від табору не відділився жодний загін. Виходило, що богун турбувався даренно. Поляки схаменуться тільки тоді, як чорнота привітає їх із гармат. Ах, якби тільки скоріше посувався табір до лісу. Якби тільки Хмельницький не вдарив на тил дочасно. Ах, як вони лізуть! Табір посувався вперед. Здавалося, все з меншою і меншою швидкістю. Сонце пекло нестерпно. У таборі Жодного галусу. Тільки вози незліченні риплять. Тільки земля гуде під копитами. Тільки глухо, нечітко, далеко ще, лунає команда. Але що це? Неначе вітер пробіг табором. Наче на хвилю зірвалася і зразу ж ущухла якась зимішанина. Авангард уже підходить до лісу. А що це за вилки? Що це за курява там? позад польського табору. Богун напружує зір і бачить, як із темної хмари пилу вириваються окремі вершники, цілі загони. Та це ж татари! Хмара-стріл летить до польського табору, а ось і мушкети заговорили. Ляхи відповідають з гармат, татарла, чим дуж, тікає назад. Натомість йде в атаку козацька кіннота, Але й вона Насіда якось боязко, табір сунуть до лісу швидше. Безладдя нема, радіють, що легко відбили першу атаку. Богунові видно все, мов, на долоні. Ось вже перші шереги піхоти в лісі. Богун махнув шапкою. Хоч Хмельницького повідомляти виходить уже й не треба, та хто ж про це міг знати? Ну, хай принаймні Кречовський з чорнотою будуть на поготові. А в тилу вляхів і щось негаразд. Частіше і частіше спалахує мушкетна стрілянина. Ось і гармати ревнули знов, але за пилом і димом не видно нічого. Ясно одно, Хмельницький і Тугайбей не як слід. А половина табору вже в лісі. А в другій вже помітно якесь безладдя. Ось уже зовсім, здається, близько до тих, що атакують. Тільки... Не можна ще на коня вбій, хай заглибляться в ліс і ще далі. Гурр-гур. б'ють рівномірно далекі гармати. Невже над крутим байраком? Невже чорнота почав? А скільки ж пройшло часу? Богун на мить заплющив очі, уявляє, як сунеться крутим схилом голова польського табору, як летять у безлядді вниз передні вози, як з переляку. Напирають з лісу задні, як б'є чорнота з гармат, і тихий, і других, як налітає з боку кімнота Кричевського. Але що це? З лісу, з куряви табору, виривається і летить просто на богуна, на горбок.